Шантарем. Розділ сьомий. «Це чудова повія», – благально казав прабакер. «Вона така пишна і якраз у найсерйозніших місцях. Ти будеш такий збуджений, просто впадеш безтями від неї». «Це, звісно, дуже спокуслива пропозиція, прабу», – відповів я, стримуючи сміх. «Але вона мене не цікавить. Ми тільки вчора виїхали з села, і я ні про що інше не можу думати. Щось я не в гуморі зустрічатися з цією повією». Гумор не проблема, баба. Тільки-но ну, почнуться стрибки і перекидання, твій кепський гумор дуже швидко зміниться. Раз і все. Можливо, ти маєш рацію, але я, мабуть, все-таки утримаюся. Але вона така приваблива. Хлопці сказали мені, що тільки в цьому готелі у неї був секс-бізнес багато-багато разів із сотнями різноманітних чоловіків. Я бачив її, я подивився глибінь її очей і зрозумів, що вона дуже великий експерт в секс-бізнесі. «Мені не потрібна повія, Прабу, хоч яким би експертом вона була». «Якби ти тільки побачив її, ти відразу збожеволів би». «Ні, Прабу, вибач». «Але я пообіцяв, що ти прийдеш і подивишся на неї, тільки подивишся і все». «Ні і ні». «Але я не зможу отримати назад задаток, якщо ти не підеш і не подивишся на неї». «Ти сплатив задаток?» «Так, Ліне». «За те, щоб я покорав повію з цього готелю?» «Так, Ліне». Зітхнув він і, піднявши руки, безпорадно вдарив ними в поле. «Шість місяців ти збув у селі. Шість місяців без жодного секс-бізнесу. Я думав, що ти повинен відчувати велику потребу. І тепер завдаток не повернеться до мене, якщо ти не кинеш на неї, бодай, один погляд». «Окей», – зітхнув я, повторивши його безпорадний жест. «Доведеться піти і поглянути, щоб виручити тебе». Я замкнув двері нашого номера, і ми йшли коридором. Готель Апсара в Аурангабаді на північ від Бомбея був побудований понад 100 років тому. Просторі номери з високими стелями мали балкони, що виходили на людну вулицю. Вигадливе ліплення прикрашало карнизи і стелі. Проте меблі були дешеві, а хідник у коридорі зачовганий до дірок. Фарба на стінах лущилася, все було занадбане і убоге. Ми зупинилися коло дверей у кінці коридору. Прабакер тремтів від збудження. Я постукав, і двері майже відразу ж відчинилися. На порозі стояла жінка, на вигляд їй звернуло за 50. Вона була одягнена в червоно-жовте сарі. У кімнаті було ще кілька чоловіків, на них були тільки доті і білі шапочки. Вони сиділи долі та їли горохову юшку з рисом. Жінка вийшла в коридор. Прабакер сягав їй на силу до плеча та дивився на неї, мов на богиню. «Ти бачиш, Ліне?» – запитав він. «Бачиш, про що я тобі казав?» Я бачив перед собою негарне обличчя з кирпатим носом і тонкими губами. Воно зневажливо кривилося і скидалося на молюска, якого штурхають палицею. Обличчя і шия були вкриті товстим шаром косметики, що у поєднанні з лютим виразом обличчя надавало їй бандитського вигляду. Покажи йому, звернувся до неї пробакер на Маратхі. У відповідь вона розхилила сарі і показала мені пухке чervo, затиснувши пальцями складку того живота. Вона подивилася на мене, звівши брову в очікуванні захвату. Прабакер застогнав з утіхи. Кинувши погляд у коридор, жінка задерла блузу і продемонструвала здоровенні цицьки, що звисали мало не до пояса. Узявши в жменю одну з них, вона помахала нею у мене перед носом, примружившись і зігнувши брову з якимсь незбагненним виразом, чи то з погрозою, чи то з насмішкою. Очі прабакера зовсім вилізли з орбіт, Роззявивши рот, він з шумом утягував повітря. Жінка опустила блузу і, різко смикнувши головою, викинула вперед довгу чорну косу. Схопивши обіруч, вона почала вичавлювати її, мов тюбок зубної пасти, аж додолу закрапала густа кокосова олія. «Ліне, знаєш що?» – вичавив прабакер, втупившись голодним поглядом у краплі олії на підлозі і тупаючи ногою. «Якщо ти не хочеш займатися з нею секс-бізнесом...» «Якщо ти справді не хочеш, то я міг би витратити цей задаток на себе». «Побачимось у номері, Прабу», – відповів я, і, чомно всміхнувшись по вії, пішов собі. Чекаючи прабакера, я вирішив дати лад своєму словникові. Він містив уже 600 одиниць повсякденної лексики. Я записував їх на клаптиках паперу, а потім переписував до блокнота. Допіру я розклав на столі папірці з найдовшими словами – як двері відчинилися, і до кімнати ввалився пробакер. Не кажучи ні слова, він упав на ліжко. Відтоді, як я залишив його в повії, не минуло і десяти хвилин. «О, Ліне", простогнав він, блаженно всміхаючись у стелю. «Я знав це! Я знав, що вона приваблива жінка!» Я здивовано дивився на нього. «Так!» – вигукнув він, сідаючи на ліжко і махаючи куцими ніжками. «Вона коштує великих грошей!» І я теж зробив їй секс дуже-дуже добре. А зараз ходімо, будемо їсти, пити, гуляти. Ну, ходімо, якщо у тебе ще лишилися сили. Сил для цього місця не треба, баба. Це таке чудове місце, що там часто можна навіть сісти, коли п'єш. Сказано, зроблено. Прабакер відвів мене в те чудове місце. Було воно приблизно за годину ходи від готелю, неподалік останньої зупинки місцевого автобуса. В Австралії такі заклади, що не мають патенту, називають самогонними льохами. В них можна дістати алкоголь за договірною ціною. Відвідувачі того шинку складалися з робітників, селян і дрібних злодюжок та гопників. Вигляд у всіх був похмурий і зацькований, говорили вони рідко і уривчасто. Перехиливши чергову склянку смердючого самогону, корчили звірячу гримасу і крекали, рохкали або гарчали кожен на свій лад. Ми з прабакером, затиснувши носа, проковтнули отрутохімікат одним залпом, після чого зуміли вольовим зусиллям утримати випити в шлунку. Відсапнувшись і здолавши опір організму, ми взяли ще по чарці. Діло те було суворе і безрадісне. У людях відчувалася напруженість. Декому з них ставало недобре і ті пияки потроху вшивалися. Інші залишалися певне спочуття солідарності. Прабакер довго зволікав із п'ятою склянкою того піла. Я вже подумав був, що він хоче визнати свою поразку, аж він, задихаючись і виливаючи горілку на свого костюма, таки вихилив ту склянку. Тут один з учасників забігу раптом відкинув свою склянку і, вийшовши на середину приміщення, фальшиво, але гучно затягнув пісню. Ми всі заревіли від захвату, радісно усвідомлюючи, що нарешті напилися. Співали всі по черзі. Спершу виконали національний гімн, потім релігійні псальми. Індійські любовні пісні чергувалися з протяжними газелями, від яких країлося серце. Два дужі офіціанти, знаючи, яка стадія сп'яніння за цим настане, відставили у біктаці з напоями і посідали на ослонах коло дверей. Широко всміхаючись, киваючи нам і похитуючи головами, вони ніжно стискали в руках грубі кої. Кожного співака публіка проводжала криками «Браво» і «Оплесками». Коли прийшла моя черга, я вирішив виконати, сам не знаю чому, відому пісню гурту Kings You Really Got Me. Сп'янівши од успіху, а про горілку вже й казати не було чого, я змусив прабакера вивчити слова, а він навчив інших пияків, тож ми співали хором. Ми з горлали ту пісню, простуючи дорогою, що провадила до міста, аж назустріч трапився білий амбасадор. Минувши нас, він розвернувся, так само поволі проїхав назад і звернув на узбіччя. З автомобіля вийшло четверо. Водій залишився на місці. Найвищий підійшов до мене і схопивши за сорочку щось прогарчав на маратхи. У чому річ? вичавив я тією ж мовою. Збоку підскочив ще один і так стусунув мене, що голова моя сіпнулася назад. Потім я отримав ще два удари по зубах і по носі. Я позадкував і наступивши на щось, відчув, як підігнулася нога. Падаючи, я побачив, як прабакер кинувся назустріч бешкетникам, намагаючись зупинити їх. Зібравши всі сили, я схопився на ноги і навіть зумів кілька разів дати здачі. Хук зліва і удар правим ліктем згори вниз, два найкращі прийоми в будь-якій вуличній сутичці вийшли непогано. Прабакер впав поряд зі мною, схопився і заробив такого стусана, що все у нього попливло перед очима. Я хотів підійти ближче, щоб захистити його ногами, але знову спіткнувся і впав. Удари і стусани посипалися на мене зусібіч. Я затулився, як міг, а в голові у мене хтось тихо повторював. Це мені знайоме. Знайоме. Троє навалилися на мене, а четвертий вправно обнишпорив мої кишені. Раптом почувся голос, що благав бандитів, і заразом сварив їх. Це був голос прабакера. Він звинувачував їх у тому, що вони ганьблять свою країну і свій народ, Грабують і б'ють чужинця, гостя їхньої країни, який не зробив їм нічого поганого. Говорив він досить надоладно, зате пристрасно. Примудрився обізвати їх нещасними боягузами і згадати Махатму Ганді, Будду, Кришну, матінку Терезу і болівудську зірку Амітаба Бачана. Це подіяло. Ватажок наблизився до мене і присів навпопічки. Я хотів був підвестися і знову вступити в бій, але мене притиснули до землі. Це мені знайоме, це знайоме. Чоловік зазирнув мені у вічі. Обличчя його було дуже жорстке і дуже нагадувало моє власне лице. Задерши сорочку, він щось засунув під неї. Це був мій паспорт і годинник. Люто зиркнувши на прабакера, бандити залізли до авто. Двері зачинилися і амбасадор рвонув з місця, збурнувши на нас грязюкою з-під коліс і градом жорстві. Прабакер обмацав мене, щоб подивитися, чи немає серйозних травм. Почав скиглити і рвати на собі волосся. Він проклинав себе за те, що повів мене в цей шинок і допустив, щоб ми так напилися. Казав, що краще б сам заробив усі ті сонці, які перепадали мені. І це було зрозуміло. Постраждала його професійна гордість, репутація найкращого бомбейського гіда. А його пристрастній, безмежній любові до Бхарет Матаджі, матері Індії, завдали такого удару, що з ним не могли зрівнятися ніякі тілесні страждання. «Тільки одну річ треба зробити, Ліне», – говорив він, коли я вмивався у просторі ванні нашого готелю. «Коли ми повернемося до Бомбея, ти повинен написати своїм рідним і своїм друзям телеграму, щоб вони послали тобі грошей, а потім піти в своє новозеландське посольство і написати скаргу на свої надзвичайні обставини». Втерши лице я подивився на себе в дзеркало. Травми були не такі вже значні. Під розцвів синець, ніс розпухнув, але не був зламаний. Губи були розбиті і теж набрякли, на щоках і на підборідді були садна. Все могло бути і гірше. Я виріс у небезпечному районі, де хлопці з робітничих родин воювали проти хлопчаків з інших вулиць і не любили таких одинаків, як оце я, що не бажали пристати до їхнього гурту. Ну, а потім була в'язниця. Ніхто не бив мене так жорстоко, як тюремні наглядачі, яким платили за те, щоб вони підтримували лад і спокій. Про це і казав мій внутрішній голос. Він згадував, як троє чи четверо наглядачів з дисциплінарного підрозділу тримали мене, а ще троє чи четверо молотили мене кулаками, палицями і ногами. Якщо тебе гамселять люди, що мусять бути хорошими хлопцями, то після цього з розумінням ставишся до поганих хлопців, що на тебе напали. Бо як хороші хлопці приковують тебе кайданками до муру і починають щосилу лупцювати, то здається, що це вся система, весь світ ламає тобі кістки. Щоночі нам не давали спокою крики людей, яких бешельно катували на глядачі. Дивлячись у власні очі в дзеркалі, я думав про те, що сказав прабакер. Він не знав, що я не міг звернутися до новозеландського посольства, не міг написати друзям і родині, тому що поліція стежила за ними, аби зловити мене, тож ніхто не міг мені допомогти. Бандити забрали у мене все до останнього цента. Я не міг не оцінити іронії цього випадку. Пограбували колишнього грабіжника. «Що там?» – казала Карла перед моїм від'їздом. «Ага, не напивайся. У мене немає грошей в Новій Зеландії, Прабу», – сказав я йому, коли ми повернулися в свій номер. «У мене немає рідних або друзів, які могли б допомогти, і я не можу звернутися до посольства». «Немає грошей?» «Зовсім?» «Так, зовсім». «І ти не можеш ні звідки їх дістати, ні з якого місця?» «Ні», – відповів я. Це дуже велика проблема, Ліне, якщо ти пробачиш, що я кажу просто в твоє побите і подряпане обличчя. Я знаю. Як ти гадаєш, ми зможемо загнати мій годинник господареві готелю? Так, Ліне, я дуже впевнено думаю це. Це дуже чудовий годинник. Але я не так впевнено думаю, що він заплатить велику справедливу ціну. У таких справах індійський бізнес ховає свою релігію в задню кишеню і висуває на тебе дуже жорстку торгівлю. Це неважливо, сказав я, застібаючи пряшки на рюкзаку. Головне, що ми могли заплатити за номер і купити квитки на потяг до Бомбея. «Це дуже-дуже серйозна проблема, Ліне!» – скиглив прабакер, коли ми йшли коридором. «Якщо в Індії немає грошей, в цьому зовсім немає нічого кумедного!» «Це точно!» Він спохмурнів і таким залишався до самого Бомбея. Гроші за годинника дали мені змогу не лише заплатити за номер в Аурангабаді і купити квитки на потяг, а й прожити ще кілька днів в індійському готелі Бомбея. «Здайся на мене! Поважно і врочисто сказав прабакер на прощання. «От побачиш, я зроблю тобі щасливий результат!» Спостерігаючи, як він спускається по сходах, я почув, що портьє Ананд звернувся до мене на Маратхі. Я всміхнувся йому, і ми почали розмовляти цією мовою. За шість місяців у селі я навчився найпростіших фраз. Мої успіхи були скромні, але справили на Ананда велике враження. За кілька хвилин він погукав інших службовців готелю, і усі вони теж були вражені і захоплені. Їм траплялося мати справу з чужинцями, що добре говорять на хінді, та ще не бачили вони такого іноземця, котрий міг би висловлюватися на їхньому рідному і любому Маратхі. Вони закидали мене запитаннями про село Сундер, про яке ніколи не чули, і ми поговорили про сільське життя, котре добре було їм відоме. Наговорившись із ними, я повернувся в свій номер і майже відразу ж пролунав боязкий стукіт в двері. «Пробачте мені, будь ласка!» Сказав високий худий турист на вигляд німець або швейцарець. В нього була ріденька борідка і русява чуприна, заплетена в товсту кіску. Я чув, як ви розмовляли з портє і коридорними, і зрозумів, що ви живете в Індії вже давно. А ми, на Наджа, приїхали тільки сьогодні. Ми хотіли б дістати трохи гашишу. Може ви знаєте, де можна його купити? Так, щоб нас не обдурили і щоб не було клопоту з поліцією. Зрозуміло, я знав. Того ж дня я допоміг їм не тільки дістати гашиш, а й обміняти валюту на чорному ринку, простеживши, щоб операція була справедливою. Бородатий німець і його подружка були дуже вдячні мені і заплатили комісійні. Продавці на чорному ринку, друзі і партнери прабакера з підпільного бізнесу були раді новим клієнтам і теж заплатили мені. Я знав, що в місті повно чужинців, котрі потребують такої ж допомоги. Так, бесіда з Анандом і коридорними, яку випадково підслухав турист, підказала мені, як заробити на життя. Складніше було з візою. Прописуючи мене в готелі, Ананд попередив, що термін моєї візи скінчився. Всі бомбейські готелі були зобов'язані подавати міській адміністрації списки мешканців, що приїхали з-за кордону, із вказівкою паспортних даних і терміну їхніх віз. Ці списки називалися формою «С» і поліція перевіряла їх дуже ретельно. Порушення візового режиму вважалося в Індії серйозним злочином. Винуватців могли запроторити до в'язниці на два роки, а службовці готелів, що потурали порушникам, окладалися величезними штрафами. Анан похмуро пояснив мені ситуацію, перш ніж записати мене до журналу, вказавши фіктивну дату. Він приязно ставився до мене, оскільки був родом з Махараштри і зустрів у моїй особі першого іноземця, з яким міг поговорити своєю рідною мовою. Він нічого не мав проти того, щоб порушити один раз правила, проте попередив, що я повинен терміново зайти у відділ реєстрації та продовжити візу. Сидячи в номері, я зважив свої шанси. Шанси були невеликі, запас готівки ще менший. І хоч я випадково виявив джерело доходу у вигляді посередництва між іноземцями і чорним ринком, та не був певен, що зможу на ці гроші жити в готелі і обідати в ресторанах. До того ж, я вже прострочив візу і формально був правопорушником. Правда, Ананд запевнив мене, що в поліції подивляться на прострочення крізь пальці, визнавши, що я допустив його через неувагу, але я не хотів ризикувати. Лежачи в темряві, я чув голос продавця пану, що розхвалював свій незрівняний ароматний товар. Голос торговця кавунами, що гучно відлунював у вогкому нічному повітрі. Вигуки вуличного акробата, що витинав свої трюки перед натовпом туристів. І, звісно ж, чув музику. Цікаво, чи є на світі народ, що любить музику так, як її люблять індійці. Музика, мимоволі, навівала спогади про село, яких я старанно уникав. Перед самим нашим від'їздом із Сундера мене попросили поселитися у них назавжди, запропонували дім і роботу. Протягом трьох останніх місяців я допомагав учителеві сільської школи давати уроки розмовної англійської мови. Я поправляв його вимову, що відзначалася місцевим акцентом. Вчитель разом з сільською радою особливо наполегливо умовляв мене лишитися. Але я не міг туди повернутися. Тоді не міг. У місті можна прожити, затиснувши свої поранене серце і душу в кулак, але в селі вони повинні відкрито світитися в твоїх очах. А я носив із собою свій злочин і своє покарання. Доля, яка допомогла мені вирватися з в'язниці на свободу, не дозволяла мені вільно жити на світі. І рано чи пізно, дивлячись в мої очі, люди зрозуміються. Рано чи пізно настане відплата. Півроку я видавав себе за людину, що живе у злагоді зі світом, і був по-справжньому щасливий, але душа моя була неспокійна. Задля свободи я здатен був навіть на вбивство. Я знав це і розумів, що моя присутність у селі поганить його. Кожна звернена до мене усмішка була здобута обманом. Коли ти живеш поза законом, у твоєму сміхові завжди вчувається відлуння брехні, а кожен вияв любові як крадіжкою. У двері постукали. Увійшов Ананд і повідомив з досадою, що заявився прабакер з двома друзями. Я ляснув Ананда по спині, дякуючи за турботу про мій спокій. І ми вийшли в холл. «Ліне!» – засяяв прабакер, побачивши мене. «У мене є дуже хороша новина для тебе. Це мій друг Джонні Сигар. Він мій дуже важливий друг у Джопетпаті, селищі, де ми живемо. А це Раджу. Він помічник містера Казима Алі Гусейна, який у нас у нетрищах найголовніший». Я потиснув їм руки. Джонні Сигара був приблизно такого ж зросту і статури, як і я. На вигляд йому було років тридцять. У нього було розумне і відкрите обличчя. Очі піщаного кольору дивилися твердо і впевнено. Над чітко окресленим ротом виднілася ниточка акуратно підстрижених вусів. Раджу був тільки трошки вищий від прабакера і ще худорлявіший, ніж він. На його покірливому обличчі застиг сумний вираз, що мимоволі викликав співчуття. Це була печаль, яка, на жаль, дуже часто притаманна чесній, непідкупній натурі. Густі брови нависали над його розумними темними очима. Ці очі дивилися на мене з утомленого і перечасно постарілого лиця. Йому, мабуть, було всього років 35. Обидва індійці сподобалися мені з першого погляду. Ми трохи побалакали про Сундер. Цікавила їх і моя думка про Бомбей, що мені подобається в ньому понад усе, як я збуваю тут час. Я запросив їх продовжити розмову за чаєм у ресторанчику, але пробакер відхилив запрошення. «Ні-ні, Ліне», – сказав він, похитавши головою, – «нам треба йти. Я просто хотів, щоб ти познайомився з Джонні і Раджу, і щоб вони теж побачили твоє добре лице». «Я думаю, що Джонні хоче сказати тобі одну річ. Хіба ні?» Звернувся він до друга, допитливо розявивши рота і піднявши руки. Жоні сигар спохмурнів і відповів йому сердитим поглядом. Але потім обернувся до мене щирою усмішкою. «Ми вирішили, що ти житимеш з нами», – оголосив він. «Ти хороший друг прабакера. У нас є для тебе місце». «Так, Ліне», – поспішив додати прабакер. «Одна сім'я завтра виїжджає, і післязавтра їхній дім буде вільний для тебе». «Але я… але ж…» приголомшеного я, відчуваючи вдячність за їхнє щедре запрошення і жах задумку про життя в Нетрищах. Я дуже добре пам'ятав свій візит у Нетрища. Сморід з відкритих убиралень, страшенне убожство, багатотисячний людський мурашник. Як на мене, то було пекло, найбільше лихо, яке може статися з людиною за нашої епохи. «Без проблем, Ліне!» – розсміявся прабакер. «Ти будеш дуже щасливий з нами, ось побачиш!» Ти знаєш, ти вже зараз виглядаєш, як інша людина. Правда. А коли проживеш декілька місяців з нами, то виглядатимеш зовсім так само, як усі ми. Всі думатимуть, що ти вже багато-багато років живеш у нетрищах. От побачиш. Це надійне місце, сказав Раджу, доторкнувшись до моєї руки. Ти житимеш там спокійно, поки не заробиш грошенят. Наш готель безоплатний. Прабакер і Джонні засміялися, і я разом з ними. Мені передався їхній оптимізм. У нетрищах бруд і тіснява, але там мені не треба буде заповнювати форму, там я буду вільний. У мене буде час подумати про подальше життя. Ну що ж, спасибі вам, Прабу, Раджу, Джоні, я згоден. Я дуже вам вдячний. Без проблем, сказав Джоні сигар, потискуючи мені руку і дивлячись на мене відкритим поглядом. Тоді я ще не знав, що сам Казим Алі Гусейн, головна людина в нетрищах, послав Джонні і Раджу подивитися, що я за один. Думаючи тільки про себе, я прийняв їх запрошення без особливого ентузіазму, не знав, яку цінність становить житло в їхньому селищі і скільки сімей чекає, коли настане їхня черга. Посилаючи до мене своїх помічників, Казим Алі Гусейн поставив перед раджу завдання розібратися, чи зможу я жити з ними а Джоні повинен був визначити, чи зможуть вони жити зі мною. Того першого разу я відчув, що ставлення Джоні свідчить про можливість майбутньої дружби, а в сумній усмішці Раджу бачив більше розуміння і довіри, ніж я заслуговував. «Окей, Ліне», – сміхнувся прабакер, – «післязавтра надвечір ми прийдемо, щоб узяти твої речі і твою шляхетну персону разом з нами». «Добре, спасибі, прабу. Але постій, а як же наша екскурсія післязавтра?» А що з нашою екскурсією? А ми ж збиралися піти до стоячих ченців. Мова йшла про чоловічий монастир в передмісті Байкула, де божевільні ченці фанатики влаштували кубло для коріння гашишу. Кілька місяців тому ми вже були там з прабакером, коли він знайомив мене з темним боком бомбейського життя. Дорогою з села я узяв з нього обіцянку, що він поведе мене туди ще раз із Карлою. Вона ніколи не бачила того монастиря і була надзвичайно заінтригована чутками, які дійшли до неї. Не тактовно було нагадувати про екскурсію тієї миті, коли прабакер з друзями так гостинно запросили мене до себе. Та мені дуже хотілося показати монастир Карлі. «Без проблем, Ліне, ми зробимо візит до цих ченців разом з міст Карлою, а потім візьмемо твої речі. Я прийду сюди післязавтра о третій. Я такий радий, Ліне, що ти будеш з нами. Я такий радий!» Ми спустилися вниз і вийшли на двір. Прабакер, Джонні і Раджу змішалися з натовпом. Мої проблеми були вирішені. У мене з'явилася можливість заробити трохи грошей і надійне місце, де я міг жити. І мої думки, немов звільнившись від цих турбот, попрямували, петляючи по вулицях і провулках, до будинку Карли, до вікон її квартири на першому поверсі, що виходили в брукований провулок. Але ці двері були зачинені переді мною. І я безуспішно намагався викликати в уяві її образ, її обличчя і очі. Я раптом усвідомив, що ставши власником убогої комірки в нетрищах, можу втратити її. Що швидше за все, так і буде. Повернувшись у свій номер, я ліг спати. Переїзд у нетрища дасть мені час і допоможе вирішити проблему з візою. Хай і не зовсім так, як хотілося б. Чегар цих турбот звалився з моїх плечей, до того ж я дуже втомився і повинен був би піти спати. Проте сон мій був неспокійний. Як висловився Дід'є під час однієї з нескінченних опівнічних розмов, у вісні наші бажання зустрічаються з нашими страхами. А коли твоє бажання і твій страх одне і те саме, сказав він, це називається маренням. Розділ восьмий Стоячі чинці давали обітницю ніколи не сідати і не лягати. Вони стояли і вдень, і вночі. Навстоячки вони їли, навстоячки справляли природні потреби, навстоячки молилися і співали. Навіть спали вони навстоячки, підвішені на лямках, які утримували їх у вертикальному положенні, не дозволяючи впасти. Років за десять безперервного стояння ноги їхні набрякали, кров на силу циркулювала стомленими судинами, м'язи товщили. Ноги роздувалися до неймовірних розмірів, втрачали всяку форму і покривалися варикозними виразками. Пальці на силу виступали на розпухлих слонячих ступнях. А потім ноги починали худнути і худнути, аж залишалися кістки, криті тонкою плівкою шкіри з висохлими венами. Їх повсякчас мордував страшенний біль. Ступні, не би, пронизували гострі шпичаки, тож вони не могли стояти спокійно і раз у раз переступали з ноги на ногу, хитаючись із боку на бік у повільному танці, який гіпнотизував кожного, хто їх бачив. Декотрі ченці давали обітницю в 16 або 17 років. Інші відмовлялися від світової марноти в старшому віці, розглядаючи життя лише як підготовку до смерті, до вічного перевтілення. Чимало з них були у минулому бізнесменами, що безжально змітали все на своєму шляху в гонитві за втіхами, зиском і владою. Зустрічалися серед них і побожні люди, які змінили декілька конфесій, аж приєдналися до секти стоячих ченців. Траплялися в монастирі і злочинці, злодії, вбивці, члени мафій і навіть їхні ватажки, що намагалися спокутувати гріхи нескінченними муками і знайти душевний спокій. Курильня містилася у вузькому закапелку поміж двома цегляними будівлями позад храму. Над ним був бляшаний дах, а долівка вимощена кам'яними плитами. Чинці заходили дверима наприкінці коридору, всі інші – через металеву хвіртку з боку вулиці. Відвідувачі шокувалися попід мурами. Зрозуміло всі стояли, сідати у присутності тих чинців не годилося. З крана над ровом біля входу з вулиці можна було випити води. Чинці готували гашиш у глиняних чолумах і палили разом з відвідувачами. Обличчя ченців випромінювали страждання. Рано чи пізно кожен з них, пройшовши через безперервні, багаторічні муки, починав знаходити в стражданнях наземну втіху. Світло, породжене муками, струмувало з їхніх очей, і мені ще ніколи не зустрічалися люди, чиї обличчя сяли б так, як їхні вистраждані усмішки. До того ж, вони завжди були накачані наркотиками і, перебуваючи в світі марень, мали надзвичайно величний вигляд. Вони не вживали нічого, крім найкращого кашмірського гашишу, який виготовляється з конопель, що вирощується біля підніжжя Гімалаїв у Кашмірі. Чинці палили його все своє життя і вдень, і вночі. Ми з Карлою і прабакером стояли біля стіни. Позад нас були замкнені двері, якими заходили чинці, а попереду дві шереги людей, що тягнулися уздовж стін до самого виходу на вулицю. Деякі чоловіки були одягнені в європейські костюми або джинси. Перед з ними стояли робітники у вибляклих лунгі і люди в національному одязі. Очі їхні повсякчас зиркали на нас із Карлою. Дехто був приголомшений тим, що в їхні ряди затисалася жінка, проте ніхто не підійшов і не заговорив з нами. Їхня увага була переважно зосереджена на чинцях, і «Ну, і як воно тобі?» – запитав я. «Це неймовірно!» – відповіла Карла. Очі її блищали в м'якому світлі прикритих абажурами ламп. Вона була збуджена і, можливо, трохи нарвувала. Після коріння чарасу м'яза її обличчя і плечей трохи розслабилися. На губах з'явилася усмішка, але в очах проскакували іскорки. «Це щось жахливе і священне водночас», – мовила вона – «Я ніяк не можу зрозуміти, що саме є жахливим, а що священним». Слово «жахливе» може не зовсім пасує, але воно близьке до істини. «Я розумію, що ти маєш на увазі». Значуще кивнув я, задоволений тим, що стоячі ченці справили на неї враження. Вона прожила в Бомбеї п'ять років і багато разів чула про монастир, але була тут вперше. З мого тону можна було подумати, що я тут завсідник, хоч насправді досвід мій був невеликий. Без прабакера з його чарівливою усмішкою нас сюди взагалі б не пустили. Якийсь чорнець підійшов до нас разом з хлопчиком прислужником, що тримав срібну тацю з чарасом, чолумом та іншим приладдям для коріння. Інші ченці розійшлися по всьому коридору і, погойдуючись, виспівували молитви і палили. Той, що підійшов до нас, був високий і худий. Ноги його страшенно набрякли, на них пульсували випнуті канати вен. На змернілому обличчі виразно виступали скроні, а під вилицями починалися глибокі западені щік, що переходили в міцно стиснуті щелепи. Величезні очі світилися з-під брів таким божевіллям, тугою і любов'ю, що викликали і страх, і співчуття. Похитуючись із боку на бік, Чернець приготував нам челуми. Він ні разу не глянув на нас, проте усміхався, немов давній друг, з поблажливістю і розумінням. Повітря виходило з його легенів і шумом, що нагадував клекіт хвиль. Закінчивши приготування, Чернець подивився на мене, і я на мить загубився на тому світі, який відкрився мені в його очах. На мить я майже відчув усю нескінченність його страждань і силу волі, що дозволяло йому терпіти їх. Я майже зрозумів його усмішку, в якій світилася божевілля. Я був певен, що усмішка призначалася мені, Тож я постарався відповісти йому очима, що я майже відчуваю його стан, майже відчуваю. Потім він підніс чилом до рота, розкурив його і передав мені. І тієї миті пролунав страшенний крик. Біля залізної хвіртки стояв чолов'яга в червоному тюрбані, жилеті і шовкових шароварах, в костюмі одного з північних індійських племен, і що сили волав. Перш ніж люди встигли зрозуміти, в чому справа, і якось відреагувати, Зарізяка вихопив шаблю, що висіла на поясі, і, піднявши її над головою, кинувся до нас, невідступно дивлячись на мене. Що саме він кричав, я не міг розібрати, але наміри його були зрозумілі. Він хотів мене вбити. Люди притиснулися до стін, чинці відступили убік, двері позад нас були замкнені, я був беззбройний. Вимахаючи шаблею, Зарізяка йшов до нас. Діватися було нікуди, залишалося тільки прийняти бій. Я зробив крок назад і підняв кулаки. Сім років навчання східними видами двобою пульсували в моїх руках і ногах. Мені не було страшно. Як і всі круті хлопці, я уникав бійок. Але якщо сутичка ставала неминучою, отримував одне із задоволення. Коли він майже наблизився до нас, якийсь чоловік ступнув уперед, перехопивши зарізяку у поперек тулуба і брязкнув його у підлогу. Шабля відлетіла до Карли. Я підняв її, а наш рятівник притиснув нападника до підлоги, вивернувши його руку за спину, а потім скрутив комір його сорочки. Гнів і шал, що охопили Зарізяку, відразу ж ущухли. Декілька чоловіків, певне тих, що знали його, підхопили нападника під руки і вивели на двір. Потім один з них повернувся, підійшов до мене і, вимогливо дивлячись мені в очі, простягнув обидві руки по шаблю. Повагавшись, я віддав йому шаблю. Він, уклонившись, попросив у нас вибачення і пішов собі. Всі збуджено загомоніли. Я з тривогою подивився на Карло. Очі її розширилися, на губах грала здивована усмішка. Трохи заспокоївшись, я підійшов до чоловіка, що виручив нас. Це був справжнісінький велетень. Його темна густа чуприна була заплетена в косу. На ньому була чорна шовкова сорочка і вільні штани, на ногах чорні шкіряні сандалі. Я представився, і він у відповідь назвав своє ім'я. «Абдула Тагері. Я твій боржник, Абдуло», – вдячно усміхнувшись, мовив я. Він так легко розброїв Зарізяку, що, здавалося, це далося йому без зусиль. Але я розумів, що це помилкове враження. Я знав, скільки сміливості і майстерності для цього потрібно, якою спритністю треба володіти. Абдула Тагері був природженим борцем. «Ще трохи й мені був гаплик, додав я. «Без проблем», – усміхнувся він. «Цей чоловік чи то напився, чи то з'їхав з глузду. «У якому б він не був в стані, а я твій боржник», – повторив я. «Та оближ», – засміявся Абдула. Сміх його був природний, він сміявся від щирого серця. Очі його були тієї барви, якою набуває морський пісок на долоні за декілька хвилин до того, як сонце сяде за обрій. «Байдуже, я хочу, щоб ти знав, що я тобі вдячний». «Окей», – відповів він, ляснувши мене по плечу. Я повернувся до Карли і Прабакера. Коли ми виходили, Абдулли вже не було видно. Вулиця була порожня. За декілька хвилин ми зловили таксі. «Нам так пощастило!» – вигукнув прабакер, обертаючись до нас. «Я вже думав, що цей драп порубає нас на дрібні шматочки. Деяким людям не можна давати чара Егеш. Деякі люди стають дуже сердитими, коли їхні мізки розслабляються». Біля Леопольда я вийшов з Карлою, попросивши прабакера зачекати. «Ти не зайдеш?» – запитала вона. «Ні». Відповів я, шкодуючи, що не виглядаю тим суворим героєм, який уявлявся собі в тій сцені. Я зараз візьму свої речі в індійському готелі і приїду в Нетроща. І знаєш, я не з'являтимуся в Леопольді найближчим часом, та й в інших місцях теж. Мені треба, ну, загалом стати на ноги, розумієш, треба міцно стояти на ногах, а потім. Ох, про що я говорив? Про свої ноги. «А вже ж, засміявся я, треба робити якісь кроки, з чогось почати. Тобто це щось подібне до прощання. Та ні, ну, тобто так. І при цьому ти щойно повернувся з села? Так, знову засміявся я. Села прямісінько в треща. Головне при цьому встояти. На ногах, так, я розумію. Послухай, якщо це через гроші... Ні, випалив я. Ні, я хочу цього. Тут не тільки гроші. Справа в тому, що... Секунди три я вагався, чи не поділитися з нею своєю візовою проблемою. Її подруга Летті знала когось у відділі реєстрації іноземців. Вона допомагала з візою Маурицію і, напевне, могла допомогти і мені. Але я нічого не сказав їй і просто всміхнувся. Якби я розповів їй про візу, це викликало б запитання, на які я не міг відповісти. Я був закоханий в Карлу та непевен був, чи можу їй повністю довіряти. Коли живеш поза законом, то довіряєш не всім, кого любиш. Річ у тому, ну, мені здається, це буде цікаво. Справжня пригода. «Окей», кивнула вона. «Окей, ти знаєш, де я живу. Заходь, як буде нагода». «Ну, звісно», – сказав я, і ми всміхнулися, знаючи, що я не зайду. «Звісно, а ти знаєш, де я житиму разом з прабакером? То теж заходь». Вона узяла мене за руку і, нахилившись, поцілувала в щоку. Потім обернулася, щоб піти, але я затримав її руку в своїй. «Ти не даси мені на прощання поради?» – запитав я, намагаючись усміхнутися. «Ні», – відповіла вона. Я дала б тобі пораду тільки в тому разі, якщо б мені було байдуже, що з тобою станеться. І вона пішла. Я дивився, як вона увійшла під арку і розчинилася в яскравій, безтурботній і ненадійній атмосфері Леопольда. Я знав, що двері в її світ для мене зачинилися. Принаймні, на якийсь час. Поки я житиму в нетрищах, це маленьке царство світла буде недоступне для мене. Нетрища заховають і поглинуть мене. Я зникну в них без сліду. Я сів у таксі і подивився на пробакера. «Тхигайн, чало!» – сказав я. «Ну от і все. Поїхали». За сорок хвилин ми зупинилися на каф поряд з центром світової торгівлі. Ото був контраст. Праворуч височила сучасна споруда з усіма зручностями. Три долішні поверхи були відведені під крамниці. Там були шовки, самоцвіти, килими і ремісничі вироби. А ліворуч на ділянці в десять акрів у сімох тисячах убогих халуп толилися 25 тисяч найбідніших бомбейців. Праворуч саяли неонові реклами і підсвічені фонтани. Ліворуч не було електрики, водогону, нормальних туалетів, а головне – певності, що весь цей мурашник не змете міська влада. Я відвернувся від лискучих лімузинів, припаркованих біля торговельного центру, і попрямував у нетрища. Неподалік входу стояла відкрита вбиральня, замаскована високою травою і очеретяними ряднами. Був страшенний сморід. Мені здалося, що він грубим шаром обліпив усю мою шкіру. Задихаючись, я погамував нудоту і поглянув на пробакера. Обличчя його спохмурніло. На ньому вперше промайнув цинічний вираз. «Бачиш, Ліне?» – сказав він, і усмішка його, замість розпливтися по всьому обличчю, перехнябилася на бік. «Бачиш, як живуть люди?» тому, як ми підійшли до перших будиночків, я відчув пориви вітру, який долітав з протилежного боку селища, що виходило широкою дугою до моря. Вітер не розігнав спеку і духоту, проте сморід послабшав. Тут переважали запахи кухні, спецій, пахощів. На близькій відстані хатини були жалюгідним водовищем. Споруди зі шматків пластмаси і картону чи очеретяних рядин, напнутих на тонкі бамбукові точки. За долівку в хатинах правила земля. Подекуди, правда, виднілися бетонні майданчики і острівці кам'яного мурування, залишки будинків, що колись стояли на цьому місці. Поки ми йшли вузьким, пластиково-ганчірковим провулком, нетрищами розліталася звістка, що прибув чужинець. Збіглася ціла ватага дітей. Вони оточили нас, але впритул не наближалися. Очі їхні були круглі від цікавості і збудження. З усіх будиночків висипали їхні мешканці. Всі вони так стурбовано дивилися на мене, що мені здавалося хочуть спопелити мене своїми поглядами. Зрозуміло, це було не так. Я не розумів тоді, що це просто подив. Вони не могли збагнути, що за демони переслідують мене. Чому я так боюся того місця, яке було для них притулком, порятунком від незрівняно гіршої долі, ніж життя у нетрищах. «Оце буде тепер твій дімлі, голосно сказав прабакер, намагаючись перекричати дитячий галас і зупиняючись перед однією з хатин. «Заходь, познайомся». Халупа була такою ж, як і все, що оточувало її. За дах правив лист чорної пластмаси, а за сволоки – бамбукові тички, зв'язані мотузком з кокосового волокна, поміж якими напнули очеретяні верети. Земляна долівка була втрамбована ногами попередніх мешканців. Тонкі фанерні двері висіли на мотузяних петлях. Стеля була така низька, що мені доводилося нагинатися. У кімнаті можна було зробити чотири кроки завдовжки і два завширшки, зовсім як в тюремній камері. В одному кутку я поставив гітару, в другому – портативну аптечку. У мене була пара дорчаних вішалок, на яких я розвісив свій одяг. Цей час прабакер погукав мене знадвору. Я вийшов і побачив перед собою прабакера, Джонні Сигара, Раджу і ще декілька чоловіків. «Це Ананд, твій сусіда з лівого боку» представив прабакер високого молодого сикха з жовтою пов'язкою на голові. Ми потиснули одне одному долоні. «Привіт», – сказав я, – «знаю ще одного Ананда, порт'є з індійського готелю». «Він хороша людина?» – спохмурнівши запитав Ананд. «Так, він мені подобається». «Це добре», – схвально вимовив Ананд з хлоп'ячою усмішкою, що зводила на нівець всю серйозність його тону. «Значить, ми з тобою вже наполовину друзі, на?» «Анан живе в одній хатині з іншим наодруженим хлопцем – Рафіком», – провадив прабакер. Рафіку було років тридцять. Скуйовджена борода звисала з його загостреного підборіддя. Він стомлено сміхнувся. Від усмішки очі його примружувалися, надаючи йому хитрого і мало нелютого вигляду. А з іншого боку – наш дуже хороший сусіда Джитендра. Джитендра був гладкий і низенький. Він повсякчас радісно всміхався і енергійно потирав своє червце. Його дружина Радга у відповідь на мій шаблонний кивок і усмішку теж усміхнулася і затулила лице червоною хусткою, затиснувши її ріжок в зубах. «Знаєте», – раптом сказав Ананд світським тоном, – «мені, здається, почалася пожежа». Він підвівся навшпиньки, розглядаючи щось поверх чорних дахів. Усі подивилися в той бік. Настала тривожна тиша. І раптом за кілька сот метрів од нас до неба зметнувся пишний султан Полум'я. Пролунав вибух, ніби з кулемета прошили стіну металевої повітки. Всі стрім голов кинулися в тому напрямку. Я залишився на місці, зачаровано дивлячись на вогонь і хмари диму. Тим часом окремі язики Полум'я злилися в суцільну стіну. Ця червоно-жовта стіна, яку гнав морський вітер, посувалася далі і далі, поглинаючи нові і нові хатини. Вона наближалася до мене зі швидкістю пішохода, спопиляючи все на своєму шляху. То тут, то там на вогненому фронті щось вибухало. Я зрозумів, що це газові плити. Останні мусонні дощі пройшли кілька тижнів тому. Нетрища були купою сухих трісок, і вітер безперешкодно роздмухував полум'я. Я вирішив, що справи кепські, і, ухопивши свої лахи, вибіг на двір, аж побачив гурт жінок і дітей. Вони стояли і дивилися на мене, і без слів було зрозуміло, що вони думають. У їхніх очах я читав, як пописаному Ось великий, дуже чужинець, і він рятується втечею, тоді як наші чоловіки побігли воювати з вогнем. Засоромившись, я кинув торбу до ніг сусідки Радги і помчав до центру пожежі. Нетрища виростали без певного плану. Проходи між хатинами, звісно, вели кудись, але ніякого порядку в їхньому розташуванні не було. Зробивши два-три повороти, я втратив орієнтацію, аж зіткнувся з чоловіками, що поспішали на пожежу. У протилежному напрямку, рятуючись від вогню, бігли люди похилого віку і діти. Деякі тягнули своє майно – одяг, кухонна начиння, плити і картонні коробки з документами. У багатьох з них були опіки і рани. У повітрі стояв гострий запах пластмаси, одягу, волосся і м'яса. За хвилю я почув угоготіння вогню. Раптом з бічного проходу з галасом вилетіла якась вогнена куля. Це була охоплена полум'ям жінка. Вона налетіла на мене і впала. Моє волосся, брови і вії відразу ж обгоріли, і я хотів було відскочити убік, але вона несамовито волала і дригала ногами. Я зірвав з себе сорочку і, прикривши нею лице і руки, кинуся до жінки, намагаючись збити з неї полум'я своїм одягом. Тут підскочили на допомогу люди, і я помчав далі, аж опинився перед самісінькою пожежою. Полум'я сягло кількох метрів за вишки. Пожежа насувалася дугою, що охоплювала хатин з 50. Пориви вітру гнали омахи полум'я, що кидалося до нас, відступало і несподівано з'являлося з іншого боку. Пожежа скидалася на чистісіньке пекло. Горіли хатини, гриміли вибухи, курівся отруйний дим. Перед наступаючим вогнем стояв якийсь чоловік. Він давав розпорядження добровільним пожежникам, як полководець, що орудує військом на полі бою. Він був високий і худий, з сивим волоссям і гострою борідкою. На ньому була біла сорочка, білі штани і сандалі, на шиї зелений шарф, а в руках він тримав коротку дерев'яну палицю з мідним набалдашником. Так я вперше зустрівся з найголовнішою людиною в нетрищах – Казимом Алі Гусейном. Казим Алі поділив людей на дві команди. Одна гасила вогонь, а друга розбирала хатини, що стояли на його шляху. Стежачи за вогненим фронтом, головнокомандувач палицею скровував бійців у потрібному напрямку. Коли Казим Алі побачив мене, в полірованій бронзі його очей промайнуло здивування, проте він без зайвих слів показав мені палицею на вогонь. Я полегшено і з гордістю підкорився його наказу і приєднався до одного з гуртів. У ньому був і Джоні Сигар. Все гаразд. крикнув він, задихаючись від диму. Все гаразд. крикнув я у відповідь. Потрібна вода. Води більше немає, відповів він. Цистерна порожня. Нову воду підвезуть тільки завтра. Люди вже витратили майже всю свою денну норму». Як я з'ясував пізніше, на кожну хатину виділялося по два-три відра води на день на всі потреби – приготування їжі, миття, прання. Людям доводилося гасити вогонь водою, яка була потрібна їм для пиття. «Клятий вогонь!» – лаявся Джонні, збиваючи полум'я мокрою ганчіркою. «Ти хочеш погубити мене? Дітька лисого! Ми знищимо тебе!» Раптом у наш бік метнувся довжелезний червоний омах. Чоловік біля мене упав, тримаючись за опалене лице. Казим Алі відразу ж послав йому на допомогу рятувальну команду. Схопивши мокрого мішка, я приєднався до Джонні, орудуючи однією рукою, а другою захищаючи лице. Ми раз у раз озиралися на Казима Алі Гусейна, щоб отримати вказівки. Звісно, ми не могли розраховувати на те, що погасимо пожежу своїми мокрими ганчірками. Нашим завданням було затримати полум'я, поки інша команда руйнує найближчі хатини. Це була героїчна робота. Люди приносили в жертву власні будинки заради порятунку всього селища. Щоб виграти час, Казим Алі переставляв нас по всьому фронту, як фігурки на шахівниці, домагаючись успіху то на одній, то на іншій ділянці. Черговий порив вітру атакував нас і огорнув димом, що геть затулив Казима Алі і змусив нас відступити. Коли дим трохи розвіявся, ми побачили зелений шарф Казима Алі. Наш командир незворушно стояв на місці, оцінюючи обстановку і розраховуючи наступний крок. Зелений шарф майорів над його головою мов прапор. Вітер обернувся в інший бік, і ми з подвоєною енергією кинулися в бій. Коли все скінчилося, ми востаннє пройшлися по всіх навколишніх закутках, перевіряючи, чи не лишилося там поранених і загиблих. Потім зібралися, щоб вислухати гірке повідомлення про результати пожежі. Загинули 12 душ, з них шестеро людей похилого віку і четверо дітей. Більше сотні отримали опіки і травми, здебільшого серйозні. Згоріло 600 хатин, одна десята всього селища. Джонні Сигар перекладав мені все те. Я слухав, нахиливши до нього голову, а дивився на Казима Алі, що читав траурний список. Перевівши погляд на Джонні, я побачив, що він плаче. До нас крізь нато пробився прабакер. І тієї миті Джоні сказав мені, що загинув Раджу. Чоловік із сумним обличчям, що запросив мене жити в нетрищах. Його більше не було. Нам до біса поталанило, радісно розімував прабакер, коли казим Алі скінчив перераховувати втрати. Обличчя прабакера було вкрите таким товстим шаром кіптяви, що його очі і зуби виблискували на чорта. Минулого року під час великої пожежі згоріла третина всього Джопат -Паті. Кожен третій будинок понад дві тисячі, і сорок душ загинуло. Це дуже багато. Ліне, повір мені, цього року дуже вдала пожежа. І наші хати не уціліли. Нехай упокоїть б душу нашого брата Раджу. У натовпі почувся якийсь шум, і ми побачили, що крізь юрбу пробирається гурт людей. Жінка з рятувальної команди несла на руках дитину, яку витягнули з-під уламків. Прабакер приклав мені її розповідь. Загорілися три сусідні хатини, вони завалилися і похоронили під собою родину. Батьки цієї маленької дівчинки задихнулися, а вона лишилася жива. Обличчя і тіло її не постраждали, але ноги були опалені, шкіра почорніла і порепалася. Дівчинка кричала від жаху і болю Скажи їм, щоб вони бігли за нами, і допоможи мені дістатися до моєї хатини, сказав я прабакеру. У мене є ліки і бенти. Прабакер неодноразово бачив мою похідну аптечку, тож відразу зрозумів мене. І крикнув щось Казиму Алі. Я почув тільки, як люди довкруги повторюють слова «ліки» і «доктор». Прабакер схопив мене за рукав і потягнув до хатини. Розкривши аптечку на землі перед хатиною, я обмазав ноги дитини товстим шаром анестезуючої мазі. Дівчинці відразу ж полегшало. Вона припинила кричати і тільки схлипувала, згорнувшись клубком на руках якоїсь жінки. «Лікар, лікар!» – загуманіли всі. Тим часом сонце сховалося у водах Аравійського моря. М'яка зоря на ніч опустилася на місто. Казим Алі звелів принести кілька ламп, і ми працювали в цьому імпровізованому лазареті, надаючи допомогу потерпілим. Джоні Сигар і Прабакер виконували роль медбратів, санітарів і прикладачів. Найбільш поширеними травмами були опіки, порізи і глибокі рани. Але у багатьох дим пошкодив дихальні шляхи. Казим Алі Гусейн якусь хвилю стежив за нами, а потім пішов наглянути, як споруджують тимчасові притулки – Ділять запаси води та готують вечерю. Коли мене раптом з'явилася чашка чаю. Його приготувала моя сусідка Радга. Відтоді, як я сюди приїхав, у мене в роті не було і різки, тож смачнішого чаю я не пив за все своє життя. За годину потому вона нагодувала мене прісними коржиками, рисом і бгаджі. Овочі, приправлені карі та іншими спеціями, були чудові. Я навіть витер полумисок шматком хліба. Вже звернуло за північ, коли Джітендра потягнув мене за рукав у мою хатину, де на землі було розстелено ковдру ручної в'язки. Роздягнувшись, я упав на неї і поринув у сон. Коли я розплющив очі, минуло вже сім годин. Мені здалося, сім хвилин збігло, а наді мною схилилося обличчя прабакера. Я моргнув і протер очі. Це таки був прабакер. Він сидів на під першу голову руками. Ліворуч на навпопічки сидів Джонні Сигар, праворуч – Тендра. «Доброго ранку, лімбаба», – сказав він, зустрівшись зі мною поглядом. «Ти так голосно хропеш?» – Джонні сказав. «Можна подумати, тут бика прив'язали?» Джонні підтвердив це кивком, а тендра збоку боку на бік похитав головою. «Стара Сарабая знає засіб від хропіння», – сповістив мене про бакри. «Вона увіткне тобі у носа дуже гострий шматочок бамбука завдовжки, як мій палець. І після цього ніякого хропіння. Баскалас!» Я сів на ковдрі і потягнувся. Спина і плечі заклякли. Очі ще різало після боротьби з вогнем, а волосся, здавалося, просякло диму. Все приміщення пронизувало вранішнє сонце, що проникало крізь дірки в стінах. Що ти тут робиш, прабу? запитав я роздратовано. Давно ви так сидите? Не дуже давно, Ліне, може, з півгодини. Знаєш, це не дуже гарно, пробурчав я, сидіти і дивитися, як людина спить. Пробач, Ліне, відповів він спокійно. Ми в Індії можемо дивитися іноді, як кожен спить. Ми говоримо, що спляча людина друг всього світу. «Твоє лице таке добре, коли ти спиш, Ліне», – додав Джонні Сигар. «Я був дуже здивований». «Не можу вам передати, як багато це означає для мене, хлопці. Отже, можна розраховувати на те, що я бачитиму вас тут щоранку». «Ну, якщо ти цього дуже хочеш, Ліне», – погодився прабакер, схоплюючись на ноги. «Сьогодні ми просто прийшли, щоб сказати тобі, що твої пацієнти готові». «Мої пацієнти?» «Так, подивися». Вони відчинили двері, і сонце схльоснуло мені в очі. Заморгавши, я вийшов на двір і виявив біля хатини душ із тридцять, як не більше. Вони сиділи навпопічки, утворюючи чергу, хвіст якої пропадав десь за рогом. «Лікар, лікар!» – пролунали голоси. «Ходімо!» – смикнув мене, за рукав прабакер. «Куди?» «Спочатку в туалет. Ти ж повинен зробити спорожнення, хіба ні? Я тобі покажу, як ми робимо спорожнення на довгій бетонній греблі. Там усі хлопчики і молоді люди роблять спорожнення просто в океан. Просто треба сісти навпопічки, щоб твої сідниці дивилися у бік океану. А потім ти помиєш своє добре лице душем, і буде чудовий сніданок. А після цього ти можеш легко привести в порядок своїх пацієнтів. Жодних проблем. Ми попрямували уздовж черги. Тут були молоді й старі люди, чоловіки і жінки. Їх обличчя були вкриті садними і синцями. Опечені руки кровили були в похорцях. Дійшовши до повороту, я жахом побачив, що черга там не кінчається і тягнеться ще далеко-далеко. Але як же я піду, пробурмотів я. Вони ж чекають. Почекати це не проблема, відповідав прабакер безтурботним тоном. Вони й так чекають вже понад годину. Якби тебе не було з нами, вони все одно чекали б, тільки невідомо чого. А чекати невідомо чого це вбиває серце людини, розумієш? А зараз вони чекають відомо чого тебе. А ти дуже навіть відомо що, ліне шантараме, якщо ти пробачиш, що я говорю так просто, твоє замурзане обличчя і розкошлене волосся. Але спочатку ти повинен робити спорожнення, потім митися і снідати. І підемо хоч а тоді тахи вже чекають на греблі, щоб подивитися, як ти робитимеш спорожнення. Чого-чого вони чекають? О, так, вони захоплені тобою. Ти для них як кіногерой з фільму. Вони вмирають від нетерпіння побачити, як ти робитимеш своє спорожнення. А потім, після всього цього, ти повернешся і поратимешся з пацієнтами. Мов, справжній герой. Правда ж? Так, я знайшов свою нішу. «Якщо твоя доля не викликає у тебе сміху», – сказала Карла під час одної нашої зустрічі, – «значить, ти не зрозумів жарту». Ще замолоду я прийшов курс елементарної діагностики і надання першої допомоги при порізах, опіках, переломах і інших нещасних випадках. Згодом мені неодноразово доводилося рятувати життя наркоманам, і я отримав прізвисько «Док». Сотні людей тільки так мене і називали, не знаючи мого імені. Саме тому мої друзі з Нової Зеландії і подарували мені на прощання цю похідну аптечку. Я був певен, що всі ці факти, отримання медичних навичок, аптечка, неофіційна лікувальна практика в нетрищах, були випадкові. Це місце ніби спеціально призначалося для мене. Того ранку я не міг зрозуміти цього жарту долі і посміятися з нього. Але я відчував, те, що я потрапив у це місце і зайнявся цією справою, було зумовлене долею. І це прив'язувало мене до цього місця, до цієї роботи, хоч внутрішній голос і підказував мені, що треба бігти звідси світ за очі. І от розпочався мій перший трудовий день. Люди приходили до мене, повідомляли свої імена, усміхалися, а я намагався їм допомогти. Зайнятий своєю справою, я навіть не помітив, як хтось приніс мені нову газову лампу, хтось металеву скриню, щоб ховати харчі від щурів, звідки з'явилися каструлі і ножі з видалками. Ослінчик і глед для води, що звався матка. Коли почало смеркати, я разом із сусідами сів біля своєї хатини, щоб повечеряти і поговорити. Всі були сумні, проте цей сум змушував продовжувати боротьбу за життя. Опалена земля була розчищена, багато хатин вже відновлено, і з кожною відбудованою халупкою росла надія в серцях людей. Я подивився на прабакера, який сміявся і жартував під час вечері, і пригадав наш візит до стоячих чинців. Коли на мене кинувся той шаленець із шаблею, я ступнув назад і приготувався до сутички, а прабакер затулив собою Карлу. Він не був закоханий в неї і не звик махати кулаками, але все ж таки зробив цей крок. Можливо, я зумів би відбити напад. Мені траплялося битися супротивниками, які були озброєні палицями і ножами, і я справлявся з ними, але це не применшувало прабакерової мужності. Пробакер дедалі дуже мені подобався. Я захоплювався його невичерпним оптимізмом, а його усмішка неодноразово заспокоювала мене і зігрівала, та зараз у мені прокинулася справжня любов до нього. Вечеря була смачна, їй вистачало на всіх. Десь балакало радіо, два голоси. Прочудове ніжне сопрано і гордовитий тенор виконували дует з індійського кінофільму. Люди навколо мене усміхалися і, слухаючи цю пісню і мирну балачку людей, що оточували мене, я відчув що їхній гарний гумор м'яко огортає мою душу.